ще трохи смоли. Тривало доти, доки сама камера не вирішила скористатися широким ліжком. Однак Мустафа резонно доводив, що, по-перше, в черзі стоять ще кілька клієнтів, які щедро заплатили не лише за ліжко, а й за сувенір, відеозйомку акту. Однак йшлося не лише про ці фокуси, але копії для відео-тережувальних фірм. Це по-друге. А по-третє, хто буде знімати, якщо сам оператор цього робити не зможе? Чи зможе і це водночас? На біду тримати камеру погодився один освітлювач, і тому обурений Мустафа вирішив вирахувати платню у збореного оператора вже хай йому грець, плівки однаково на всіх вистачить. Раша Наташа Юля опритомніла в автобусі. За вікном пропливала рідна Болгарія. Голова гуділа нестерпно, і тому вона ніяк не могла пригадати. Тривога ця посилювалася доти, доки не побачила свої руки, якими вона притискала чималу коробку з відеомагнітофоном, дивувала мізерність ваги його, і тому Юля похапцем розпакувала, аби полегшено констатувати, що у мрійний той апарат на місці. Пасажири регітно коментували пейзажі навколо, бо вони були комуністичними. Серед кількох лиць Юля з подивом упізнала чимало тих, з якими їхала сюди. Її не зустрічали, вона б розсердилася, але голова тріщала так, що навіть на це не було сили. Спогадів було хоч як дивно лише про дорогу. Коли вона намагалася пригадати Туреччину, одразу до голови зіймався тупий біль, такий, що хапало аж за низ живота. Та хіба є на світі така болячка, яка б не зникла, повернувшися в рідний Київ. Обчепившися кульками і коробками, вона доторгалася хати. Шукаючи ключа, сердилася, що за дверима лунає гулянка, яка зустрічає її без неї. І помічено її лише з другого разу. «О, хто до нас прийшов?» – гукнув Толя. І вхопився її підіймати. Все залящало навколо, і Юля з подивом упізнала навіть кілька знайомих ще з часів ліцею облич. Кожне накинулося до пакунків. Вона пробувала хвалитися, однак сили стачило лише на магнітофона. Ну, розказуй, наполягали навколо. Толя тим часом кинувся до шнарів, Приладнати до вітчизняного телевізора Імпортну відеоцяцьку Потім, коли він почав тикати до середини касету Виявилося, що там, всередині Хоч як дивно, а ще одна вже є О, тест касета додається, а як же Юля так знеможено сіла в крісло Що й голови здійняти неладна була Відеоманітофон закрутився, темрява в телеекрані блимнула і розійшлася. Усталася картинка, на якій кілька волохатих патрали велику ляльку. Запанувала мовчанка, така ж несподівана, як і відеокартинка. Юля кілька разів струснула головою, бо там та декорація, Чомусь видалася їй надиво знайомою. Широчезне, наче з напудреного шовку ліжко. Лякала лише абсолютно відстороненість скляних очей тої штучної жінки, яка затесалася меже волохатих. Кілька гостей першими підскочило і, не прощаючись, рушило до виходу. Інші ще хихотіли, Доки відеокамера не вийшла на великий план, тут сумніви полишили кожного в квартирі присутнього, і всі подалися геть. Останньою ту нещасну ляльку впізнала Юлія. Та й тому, що зойхнула, якби не це, то зроду би не здогадалася, і їй стало гіркіше над будь-яку смолу тому що, повірити, вона була ладна у що завгодно на світі, лише не у власне телевідображення. Вставляти. «Ви є то, дамочка, що з вами?» Занепокоївся голов ветеринар, бо він перший помітив, що відвідувачка не встигла припалити і сигарету, а вже знепритомніла. «Добре, що поруч завжди є нашатир».